а потім в інтернет, чим скоріше добирати квитки і шукати виходи на новозеландську діаспору. Секунд тридцять у повному заціпанінні я витріщався на цифру по центру екрану. Оговтавшись, спробував пошукати через інший сервер, поміняти дату виліту, вручну вибрати проміжні аеропорти. Нічого не допомагало. Всі мої мудрування дозволили скинути нещасних двадцять баксів у порівнянні з найпершим запропонованим варіантом маршруту. Чорт, лайнувся. Я сидів у центральному залі книгарні Єна Лисенка, присмактавшись до дармового вайфаю. Стискав губами на поповнену кредитку і зі сліпою люттю пожирав очима свій недбу. Так, наче він був винуватий у тому, що найдешевший квиток до Окленда, який тільки можна було знайти станом на 5 квітня, коштував 18 тисяч 320 гривень. Дві тисячі триста довбаних американських доларів. Фак! – з пересердя ляснув рукою по столу. Консультант виглянув із сусіднього залу. Судячи з виразу обличчя, він страшно переживав, чи я бува не почну трощити меблі. Я провів долонями по волосю і щепив їх у замок на потилиці. А чого ти очікував? Спробував подумки погамувати себе. До виліту лишається менше місяця. Так і мало бути. Я усвідомлював, що навряд чи доберу кращий варіант. Система і так запропонувала доволі химерний переліт. Київ-Москва-Пекін-Окленд, а назад Окленд-Шанхай-Москва-Київ. Виліт із аеропорту Бориспіль о 16.05.30. Прибуття в Окленд о... Четвертій, 45, аж 2 травня за місцевим часом. Виліт назад із Окленда у п'ятницю, 7 травня о 23.15. На операцію в мене буде повних шість днів. На кредитці було достатньо коштів, щоб купити квиток, проте мене аж викручувало від злості через те, що через якусь дурнувату гаєнку доведеться переплачувати цілих П'ятсот баксів, хоча діватись не було куди. Надалі білети тільки дорожчати. Насупивши брови, перейшов на сторінку оплати і взявся вводити дані платіжної картки, прізвище, ім'я, номер, термін дії і код. По тому на мить затамував подих. Воно так завжди, аж серце стає, коли усвідомлюєш, що за секунду світова мережа висмокче свої кредитки кількадесят сотень баксів і пошпурить їх у невідомому напрямку. Зрештою, клацнув по кнопці «По chase. Невдовзі на екрані заблимало заспокійливе. Ваш платіж підтверджено. Від серця відлягло. Через кілька секунд на мій емейл e Надійшли два листи підтвердження про успішний платіж через інтернет і електронний квиток з датами рейсів і кодом бронювання. Виходячи з книгарні, Є, я несподівано усвідомив, що тільки но спалив за собою останні міст. Відтепер вороття назад реально немає. Діаспору відшукував. І знайшов з першого разу. Ввів у Google фразу «Українці Нової Зеландії» і одним з перших результатів, виданих пошуковим сервером, виявилось посилання на сайт «Об'єднання українців Нової Зеландії». Сайт був простим, але змістовним і, якщо можна так сказати, доглянутим. На першій сторінці – Мене зустрічала фотографія усміхненого сімейства новозеландських українців. Усі до одного в вишиванках. Далі йшло привітання і смуга новин про діяльність об'єднання. Я прочитав вітальне слово, написане українською і дубльоване англійською, поблукав сайтом і скоро втямив, що в об'єднанні всім заправляє симпатична синьока білявка Наталя Пошивайло-Таулер. Її ім'я, були написані більшість статей, її ім'ям відповідалось на запитання, залишені відвідувачами на форумі сайту. Дивлячись на фото, Наталі чомусь подумав, що ми легко знайдемо спільну мову. На форумі надибав кілька тем, що стосувалися конкурсу. Було приємно усвідомити, що не лише притула з кідруком переймаються через ту капусть. Причому в обговоренні траплялися повідомлення не тільки з України, а й з Канади і Зеландії. Побіжно проглянувши теми, дізнався, що Наталя Пошевело вже надсилала скаргу. За тиждень перед тим в управління надійшов офіційний протест – від пана Адомайтіса, посла України, і ще один лист від представника Конгресу українців Канади. Примітка Конгресу українців Канади. Громадська рада, яка об'єднує 33 українські всеканадські організації та їхні філіали. Центральний офіс знаходиться у Вінніпех. Керівництво «Зерок було змушене реагувати, однак усе, що вони зробили, це поміняли формулювання. За два чи три тижні до завершення конкурс перейменували «Виграй дружину з України» на «Виграй незабутню подорож до України». Формально проблему розв'язали, протестували.